I skuggor av Linnea Karlsson Läst av Linus Andersson för Gorgon magasin Jag hade tappat mina ögon Det var putsväck borta med vinden Jag hade letat överallt och då undrar ni säkert hur jag kan leta efter mina ögon jag inte kan se Jo, ni förstår, jag har ett extra öga eller ja, det är inget att egentligen. Jag vet inte vad det är, men det skickar suddiga, mörka bilder på omgivningen till min hjärna. Det var bilder som såg ut att ha blivit tagna av en dålig fotograf med en dålig kamera som inte kunde fokusera ordentligt. Då och då kom det som små ljusglimter som gjorde att jag kunde navigera mig bättre i min omgivning. Men inte särskilt ofta. Nästa fråga ni ställer är säkert hur jag kunde tappa mina ögon Ja, Det är inte så jäkla svårt Egentligen Vem som helst kan tappa ögonen nu för tiden Om man inte är försiktig En dag kanske man inte har dem längre Och vad gör ni då Om ni nu inte är specialutrustade Som jag med det där extra ögat Som tar dåliga bilder Då skrattar ni inte åt mig längre Det kan jag tala om för att vara utan ögon, det är inte roligt. Tänk att aldrig mer få se alla vackra former världen har att bjuda på. Eller ännu värre, inte kunna se alla ännu vackrare färger. Det är ni. Det skulle inte vara så kul, eller hur? Nej, då skulle ni inte skratta längre. Mitt namn är Herr Udd och innan jag tappade mina ögon levde jag lyckligt ihop med fru Udd. Vi hade inga barn. Vi var för unga för sånt. Men i framtiden så ville vi båda två ha barn. Tre stycken skulle vi ha. Det hade vi bestämt. Två pojkar och en flicka hade vi kommit fram till efter många om och män. Nej, inga barn hade vi. Men istället så hade vi en liten hund. Den var trebent och enöjd. Ful som stryk, men alltid glad och snäll. Det var fru Uds ögonsten. Ja, ett lyckligt liv levde vi och jag kunde se alla färger, former och annat vackert som världen kunde bjuda på. Men så en dag så vaknade jag och insåg att mina ögon var borta. Jag letade och jag letade. Fru letade och letade. Till slut så gav hon upp och hon sa till mig att mina ögon var borta för alltid. Hon sa att det var bara för mig att acceptera det och leva vidare. Det var tur att jag hade mitt extra öga på Pekadon. Men jag ville inte leva vidare utan mina ögon. Jag blev besatt av att hitta dem. Så jag vände upp och ner på hela huset och när jag inte hittade dem där så fortsatte jag med trädgården. Jag förstörde alla vackra blommor och buskar vi hade i trädgården. Jag ville så gärna hitta mina ögon så jag kunde se allt det vackra vi hade där. Att jag inte tänkte på att jag förstörde allt. Förbud blev såklart tokig. Hon sa att jag hade förlorat mitt förstånd och om jag inte bättre mig så skulle hon skilja sig och försöka skicka mig till psyket. Jag brydde mig inte. Snart så skulle jag hitta mina ögon igen och allt skulle bli bra. Vi skulle glömma hela incidenten och fortsätta våra liv. Snart skulle vi få vårt första barn och vi skulle vara så lyckliga. Så lyckliga. Men så ville inte jag att det skulle bli. Jag hittade inte mina ögon utan jag fortsatte att leta och leta. Fråd skilde sig från mig och gjorde ett halvlant försök att ha mig inlagd på psyket. Men jag klarade mig, nett och jämt. Jag sa att, vem skadar jag genom att leta efter mina ögon? Ingen, eller hur? Och visst. De köpte sykmänninor och lät mig gå. Fröjd lämnade mig, och det sista jag minns av henne var en mörk, suddig bild tagen av mitt extra öga, där jag enbart kunde urskilja henne som en skugga. Jag sökade djupt och blev alldeles deprimerad. Tänk om jag aldrig någonsin skulle hitta mina ögon igen? Jag skulle aldrig kunna se igen. Vart hade de tagit vägen? Vem hade tagit dem? Var det en inbrottsjuv? Ett spöke? Gud kanske? Eller hade de själva valt att försvinna? Men jag visste inte. Ingen jag frågade visste. Jag letade över hela världen. Innan jag visste ordet av så var jag nästan en gammal man. Inte jättegammal, men tillräckligt gammal för att jag skulle missat en stor del av mitt liv i jakt på mina ögon. Jag hade letat i öken, i djunglar, på stäpper och savanner, på berg och i djupa storskogar. Jag hade varit på ställen som annars bara drömmer om. Varje gång jag hamnade på en ny plats blev jag djupt deprimerad över att jag inte kunde se dess skönhet. Snart blev jag sjuk. Sjuk av allt resande och av all depression som att tryckte luften i mina lungor och försökte få mitt hjärta att slå långsammare. Jag oroade mig för att jag inte skulle hitta mina ögon innan jag dog. När jag insåg att jag hade en begränsad tid kvar på jorden så började jag få panik. Jag bad till Gud. Jag bad att jag skulle få tillbaka mina ögon. Om så var det för en liten, liten stund. Bara så att jag kunde få se igen. En liten stund. Sen kunde han ta dem igen. Men det hjälpte inte. Och jag fortsatte mitt sökande. Till slut så hamnade jag vid det stora havet. Jag hade alltid velat besöka det stora havet. Jag hade alltid velat se dess skönhet. För jag visste att det var vackert. Jag hade sett bilder på det och hört folk prata om det. Och när jag äntligen var här... Då kunde jag inte se det. Jag kunde höra måsarna skrika. Känna vinden i mitt hår och höra bruset från vågorna. Men allt jag kunde se var mörka skuggor från mitt extra öga. Jag satte mig ner i sanden och tog upp lite som jag lät rinna mellan fingrarna. Varje andetag var jobbigt och jag insåg att jag aldrig någonsin skulle hitta mina ögon. Jag hade varit i världens alla hörn och letat. Jag hade frågat runt överallt och jag hade till och med bett till Gud. Vad mer kunde jag ha gjort? Gick jag till fel hörn och letade? Frågade jag fel personer? Eller bad det är fel gud. Men jag hade inga svar. Det enda jag visste var att en gång då hade jag haft ögon och allt hade varit bra. Livet hade lekt även om jag inte hade insett det då. Jag låg mig ner i sanden. Utan mina ögon ville jag inte leva mer. Jag stängde av mitt extra öga och låtsade så att jag kunde se igen. För mitt inre målade jag upp bilder som jag hade sett innan jag tappat bort mina ögon. Sen målade jag upp bilder av de platser som jag hade besökt och föreställde mig hur de hade sett ut. Till sist så såg jag för mitt inre hur jag låg på stranden bredvid det stora havet. Det var en vacker bild.